Harmadik fejezet egy jelenség a modern bölcsészet és astronómia világításában. Alaputabeliek nagy fejlettsége az utóbbi tudományban, és kiderül, hogy nyomja el a királya felkeléseket. Minden külföldi ember kíváncsi, én is. Mielőtt tovább búvárkodtam volna, engedélyt kértem a királytól, hogy tekinthessem meg a sziget nevezetességeit. Szívesen megadta beleegyezését is és tanítómat rendelte mellém ebékből. Főleg az érdekelt, milyen módon mozog és lebegez a sziget a levegőbe. Arról, amit megtudtam, természettudományi pontossággal beszámolok olvasomnak. A repülő vagy lebegő sziget alakja szabályos kör, melynek átmérője 7837 röv. Szóval ötötfél mérföld és tízezer holt terület. Vastagsága 300 rőf. Feneke, amit csak alulról lehet látni, 200 rőf vastagságú sima darab. Ezen nyugodnak a különféle kőzett rétegek. A legfelső réteg dús humusz, 10-12 láb mélységű. A felület befelé lejtődzik úgy, hogy minden eső és csapadék apró patakokba a sziget közepére folyik, ahol négy nagy medencébe gyűl össze, mindegyik medence férmér földkerületű. Ezekből a medencékből a víz nappal elpárolok, úgyhogy nem öntenek ki, de különben is a sziget fel tud emelkedni a felhők és a vízpárák fölé, ahol nem esik és nem csapódik le a víz. A természettudomány szerint két mérföldnyi magasságba már nemigen képződik felhő, amit ebben a városban is megfigyeltek. A sziget közepén ötverőv átmérőjű lyuk van. Ezen keresztül a csillagászok hatalmas csarnokba szállnak alá, amit éppen ezért flandónak gangnolénak vagyis a csillagászok barlangjának neveznek. Ez a felszín alatt fekszik százlábnyira a gyémántól. E barlangban húsz ég folyamatosan, melyek visszaverve a gyémánt ragyogását erős fényt árasztanak mindenfelé. A barlang tele van szextánsokkal, kvadránsokkal, látcsövekkel és más csillagászműszerek állnak ott garmadába. Legnagyobb látványossága azonban egy delejtű, rengeteg nagy, alakra olyan, mint valamely szobáta. Hossza hat rőv, közepén három röv vastag. Ez a delejtű középpen erős gyémánt tengelyen forog, oly könnyedén, hogy egy ujjal elmozdítható. Körülötte négy láb mélységű gyémánt henge, melynek átmérője tizenkét rőv. Ez nyolc-hat láb magas gyémánt nyugszik. Homorú felének közepén tizenkét hüvelyt nyivájú van. Ebbe áll a tengely, és ebben mozog. Ezt a követ semmiféle erővel nem lehet elmozdítani. Össze van kötve a sziget alsó részét képező gyémánt E delejtő segítségével emelkedik és süllyed a sziget, és siklik bármely irányba. E tű egyik hegye vonzó, másik hegye taszító erőt fejt ki. Ha már most a delejtőt felfelé irányítják, úgy, hogy a vonzerő fordul a föld felé, akkor a sziget sűlyedni kezd. Ha a taszító végét fordítják a föld felé, akkor a sziget emelkedik. Ha feldén áll a delejtő, úgy mozog a sziget is. A delejtőben az erők mindig párhuzamosak az iránynyal. Ilyen ferde mozgással irányítják a szigetet az ország különböző részébe. Mondjuk, hogy AB jelentse azt a vonalat, melyet képzeletbe húzunk keresztül barni Barbi tartományain. CD legyen az iránytű. C a vonzó vége a tűnek, D a taszító. Most fordítsuk lefelé a taszító végét. Akkor a sziget ferdén lefelé D irányába emelkedik. Elérve D-t, a kő megfordult tengején. Mire E felé mozog a vonzó vég, Mire a sziget Ferdén E felé süllyed? A tengely tovább mozog a vályukban, míg a tű felveszi az EF helyzetet taszító végét lefelé irányítva. Mire a sziget F felé mozog? Így, változtatva tengelyállását mozog a sziget, emelkedik és süllyed, vagy viszonylagosan Ferdén emelkedik és Ferdén süllyed, által más irányokba halad de meg kell éreznünk, hogy a sziget nem repülheti át a tartomány határait, sem pedig nem emelkedhetik négymérföldnél magasabbra. A csillagászok, akik hosszú értekezéseket írtak erről, úgy magyarázzák-e jelenséget, hogy a delejtő nem hat négymérföldnél messzebb, s hogy azok a sajátságos ásványok, melyek a delejtűre hatnak, és melyek lent a szárazföldbe vannak, éppen csak ebben a tartományban fordulnak elő, s a föld más részeint nincsenek is eféle ásványok. Már most azokat a földrészeket, melyek így a delejtű hatása alatt vannak, könnyen hatalmába kerített az uralkodó, fölényes helyzetében, de hatalma nem terjed túl az ország határain. Olyankor, mikor a delejtű függőlegesen áll a vájúban, a sziget egy helyben lebeg, mindkét pontja egyenlő távolságban lévén a földtől. Az egyik lefelé húzza, a másik fölfelé taszítja a szigetet, így aztán nem áll be gyorsulás. Erre a delejtőre megbízott csillagászok vigyáznak. Ezek adják meg időről időre a szigetnek azt az irányát, amit ő felsége óhajt. Életük nagy részét az égitestek testek vizsgálatában töltik. Nagyító üvegeik sokkal élesebbek és jobbak, mint a mieink. Legnagyobb csillagvizsgálójuk csak három láb széles, és mégis tisztábban mutatják a csillagokat, mint a mi száz láb átmérői lencséink. Olyan felfedezéseket tettek, aménekről nem is álmodnak az európai csillagászok. Tízezer álló csillagot jegyeztek föl, mi harmad részről sem tudunk. Felfedezték a mars két bolygóját. A belső a főbolygó háromszoros, a külső ötszörös átmérőjének távolságában kerint. Az első tíz a másik 21 és fél óra alatt kerüli meg a marsot. Feljegyeztek 93 különféle üstököst, és pontosan megállapították visszatérésük idejét. Ha igazak a megfigyelések, kívánatos volna, hogy nyilvánosságra kerüljenek. Az üstökösökről szóló gyenge és hiányos elméleteket a csillagászati tudományok több ágainak tökére lehetne emelni általuk. Ami a királyt illeti, ő volna a világ legkorlátlanabb uralkodója, ha csak rá tudná venni minisztereit, hogy támogassák őt ebben. Ezeknek azonban többnyire a szárazföldön vannak birtokaik, és meggondolva, hogy udvari kegyencnek lenni nagyon bizonytalan állapot, inkább nem egyeznek bele, hogy az országot rabszolgává tegyék. Két módja van a királynak engedelmességre bírni a népet, ha valamelyik város fellázad vagy megtagadja az adót. A szelédebbik eljárás az, hogy a fellázadt város fölé emelik a szigetet, nem mozdulnak el onnan, mire az illető városra nem süt a nap, nem esik az eső, a lakókat elárassza a piszok, megfertőzi a betegség. A felkelés nagyobb méretű, egyideilag köveket is dobálnak ledájuk felülről, ami elő a pincékbe és barlangokba lehet elbújni, míg a házak tetejét összerombolják a kövek. Végre, ha még tovább makacskodnak vagy bújtogatják a népet, akkor az utolsó ráció következik. Az egész szigetet ráetik a városra, amit ez egy pillanat alatt emberestől házastól porrázúz. Ez azonban nagyon kivételes rendszabály, amihez csak utolsó esetben nyúl az uralkodó. Nagyon kockázatos lépés ez, amit a miniszterek se igen mernek ajánlani, mert nagy baj volna, ha gyűlöletté válnék a nép előtt az a sziget, mely a király dominiuma. Van még egy másik ok is, ami véget tennek az országnak uralkodói, nagyon is óvakodnak az ilyen borzasztó eljárástól, ha csak végzetes kényszerűség nem lép fel. Lehetnek ugyanis abban a városban, mely összezúzására ítéltek, magas sziklák, vagy tornyok, vagy kőoszlopok. Már most egy hirtelen zuhanás megsérthetné a szigetfenekét, avagy alsólapját, mely, mint említettem, gyémántból van, ugyan, és 200 rőfastak. Mégis egy erős lökéstől megrepedhet, vagy megpattanhat valami tűztől, ami a kéményekből száll fel. Éppen ezért a király, ha nagyon haragszik, s elhatározza, hogy megtöri a lázongó várost, mindig úgy rendeli, hogy rendesen és óvatosan sűlyedjen a sziget. Részint alattvalói iránt érzett gyöngétségből, részint talán attól tartva, hogy megreped a sziget feneke, mely esetben a tudósok véleménye szerint a delejtő már nem tudná felemelni a szigetet, hanem az egész tömeg lezuhanna a földre. Egy régi törvény rendelete szerint sem az uralkodó, sem két idősebb fiat nem hagyhatják el a szigetet. A királyné is csak akkor, ha túl van a gyermekágy.